A'udhu billahi min ashshaytana rajim Bismillah arrahman arrahim Inn alhamd lillahi na ahmaduhu wa nasta'ayinuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihi allahu fela muzilla lahu wa man yudlilhu fela haadiya lahu ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shariqa lahu wa ashadu anna muhammadan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 Për shëndetjet, mëshira, bekimet e zotit qofshimi më të mirën dhe zotriju në pengamërve Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, mi shok të ti besnik, mi famine të ti të ndërshme dhe mi gjithë muslimanët e cilat të ndjejë kër rrugën e ti më të mirë dheri në ditën e kjametit. Sonte, me lejnë Allahu të barek e vëtë ala, do të ndohem disa qaste në një tematik të veçantë. Këtë tematik është e jetë rëndësishme transportimin e robit ditën e gjykimit tematik e cila ka thënë e pejgamberëve të Allahut të dërguarve të Zotit xhallal xhalalu ka thënë e të ngjeksve të tyre të të ka thënë tradit ves cilësi karakteristikë e miqve të Allahut te bareke o teala dhe paket veçorie të cënd të diskutojm paket veçorie robi i Zotit Edhe nëse është në uldzim, edhe nëse është në përmirësim, edhe nëse është në islam, edhe nëse ka të mira, të kajrit, në rrugën e zotit, është në buzë të greminës, është në buzë të shkatërimit, është në buzë dhe në prak të humbjes dhe dështimit për para Allahu të ebareke, vë të ara. Andaj, duhet të ndëgjoj me vëmendje, këtë gjëra, të cilat Allahu të barek e vëtë ala disa prej tërë nëj ka të regu në Kur'an e nëj ka të regu për nga Meri sallallahu aleyhu sallem dhe i kanë zbatu e me të mirë shok të ti dhe shok e shokve të ti e kështu me radh djetartë dhe muslimarët në dërshekuj i kanë praktiku këto vese i kanë praktiku këto cilësi dhe kanë qenë brenda tëre këto cilësi kjo tem titullohet shtrydhja e nefsit Në nëqmimi i vedvetës Po shtërsimi i vedvetës Mos shikimi në vedvete Diçka të kajrit Do me than Do të flasmi Se si pengamert të Zotit Se si shok të pengamert Dhe konkretisht shok të pengamert Dhe tabi e inët Ekshtu me ratën dhe njerëzit e mirë Dhe njerëzit e devotshëm Do të shohim fjalë Të të quditshme fjallë të cilat për shkak rrethit, për shkak natyret shka e kemi përfitue në rrethet e gabuara, për shkak se imi familiarizu me të keqen, neve në dokon se këto e kanë hiperbolizu këtë temë, për fjallëve të cilat allodojnë për një shtridhje shumë të madhe të nefësit. Shtridhje e cilat të djetarët quatë hedëmë, hedëmë, hedëmë. Quat Kur njeri ju e përpunon ushqimin E shtri dhe ban të copt copa E se lefe e kanë qujt Ketë tematik Haddë mun nefs Me botë copt copa nefsin Neve në nefs E përkthejmë në gjuën shqipe Pra fjallën në nefs Në gjuën shqipe e përkthejmë epsh Po nuk është epshi është më shumë se kaxh është më e përstatshmeja vetvetja Uni Pra unja Kër njëri ju e esh, shahë vetë vetër, e cë dhe në trurin e ti dhe në gjenjat e ti e ka vetë vetër, dhe e cë me këtë ket, fëdullëk. Këta e kam përqëllim me e thy, me e po shtërsue. Kjo temë, veçanërështë, kjo nuk vlenë për të pa udhëzumët, këta fillimishtë. Në kjo temë, ndoshta, si kur në njëri, apo dikush si kur të kishë hi, dje në islam dhe në udhëzimë, kish me cenë papërshtatshme për ta. Këto tem vlen vetëm për njerin i cili është uthzuar. Dhe ka hajtë aj, kjo për ta vlen, domanon për neve, të cilët vimë xhamin me rregull. Prandaj kjo është merit e jona që dëgjojna me vëmendje. Në këto të fjalë të selefit ka për dietarëve të cilët thonë nuk lejohet më aukallzu njerëz të Zot, nuk falën. Nuk lejohet më më tregu njerëzve të cilët nuk janë në Islam por çka kët çkuptimit të mundshëm. Mirpo njeriu i cili është ulzu do e mos e ka me ditë këtë temë. Ka së shejtani këtu futet. Thot Imam El-Dhahabiu, Allahu më xelroft, le dietar të madh, ku në librin e tij El-Kaba'ir, libër i cili është i përkthyer në gjuhën shqipe, mëkatet e mëdha. Dhe ka folur aty për mëkatet e mëdha. Dhe ndër mëkatet e mëdha, dhe kur thuhet mëkat i madh, keni për parasysh ku thuhet mëkat i madh edini ku ka të karizot zinaja, amoraliteti të flishurat të ndryshme alkoholi muzika pisleqet të ndryshme kështu është ek, gjuna i madhë kështu dit me perceptu gjuna i madhë du shme para me ndu si kur që i tutështë zinas du shme ju tutët edhe kësajna thot imam e dhehebi ju men të kebbera alel al ibad i bi ilmihi wa të adhama fi nefsihi bi fadiletih Ai nyri i titeli, ai ngrit vetvetën mbi robtë Zotit me dijen e vet. Shikoj nga ka fillua, prej te dietari. Ngaqëse njeriu më së shumti në rrezik është dietari. Pse është dietari? Së është në çendër të vëmendjes? Sepse ai shifot. Sepse ai përcillet. Andaj ka fillu pe te vetveta dhe prej te dietarit. Ka thënë kush e ngrit vetvetën me dijen e tij mbi robtë Zotit. Pastaj ka thënë wa te adha me fi nefsih dhe e shëfët vetën të madhe. Allahu në rujtë. Dhe me lutë Allahu në gjellëvala me dënes, me sinceritet, si kur që ka thënë Ebu Derda, në edhe Ulla, la jëngju illa me ndë Allahe, ke dua il gharik, nuk shpëton të Allahove të majcili, lutë Allahu në sikur lutja e të fundosorit në deti. Qëfar që lutja i ban zotit njoni cili është duke u gjitë në deti? Edim, nëse nuk e kena shiju, mujnë me paramendu që ka do me thënë, Ajo s'ken, anë dhët me lutë Allahum Me nejë larguk të sende Iman muslimin nga pengameri sallallahu aleyhi sallam E kanë zirë një hadith Ku ka thënë sallallahu aleyhi sallam Men këna fi qalbihi mithkale dherratin min Kibër La zemrnati, e dhëkullu lë gjende Ajë cilin në zemrën e ti E ka sa grimca E kokërë së vogël Pre Kibërit Nuk hi në gjendët Tajval, Kibëri Kue ka venin Më në e në e ka Më në e në e ka Për në përjasht kemi i barabartë në veshë jemi të ngjajshëm në fytyra jemi të ngjajshëm në trup jemi të ngjajshëm në xhami jemi të ngjajshëm por te Allahu nuk jemi të ngjajshëm sepse Allahu gjallëuana shikon në brenditë tona sa më një moshi jamu të mkon tek neve dhe na nuk e ndim asçi kemi ra pas asaj nuk e kemi humbtuë andaj that Imam dhe e biu fa inna hadha lam yanfa'hu ilmu keti nuk i ka bodo bidia a tha, thash që këto tempër kanë vlenë për njëri i cili ka im islam dhe e gjen vetëm për i muslimanëve të devotshëm, për i muslimanëve të ulzuar, për njëri i cili ka dhënë Allahu një kategori të dijes për çdo njeri i cili e nin veten të ulzuhet me dëgjumir. Këtë Imam dha e bio, se inna man talab al-ilma lil-akhirah kasara 'ilmuh. Ai t'le kërkon dijen për të ahiretit, për me shpottu te Allahu do thye, ta thyje okay, dija. E ban mu thyje. E çon di ata. Duke lëmë me pas mani mali. Pastaj thot: "Ku stakatat nafsuhu dhe vet nënçmohet. Vet nënçmo, nuk e priti kështu që do ta shoh disa fjalë të dietarëve ku kanë thënë disa prej tabiinëve dhe tabiit tabi aveinëve, "Mum le kët krijesat dhe më nënçmua se nën kishin nënçmua, që she nënçmojnë vetën. Që shonë nënçmoj vetën, këtum le bash nën nënçmojnë. Këta njerëz e kanë pas kët term të njohur. Thot Dhe ajë duhet mi qëndru vetë vetës Ajë cili ka bo dobi dija duhet mi qëndru vetës në prit Qështë e prit armikun Pase ga dhonë Felem jeftur anha nuk bohët neglijen dhe vetë vetës Belju hasibu ha kulle waktin wa ju thëkkifu ha Gjdo ko e merë logari vetën Në gjdo ko e merë logari vetën wa ju thëkkifu ha Dhe mundohët me ngritë me punë të mira E në nëshmon, apun të mira i ishtën dhe inë gafil e anëha gjemëhat anit tariq il-mustëkimi o ehleket hu e nëse njëri ju është indiferend se qonë kokën për vetë vetën e vetë ajo jahum rrugën dhe shkatërhot dhe shkatërhot pas e ka thamë u amën talëb e l'ilma l'il fakhri o rrjese a i cilë e kërkon dijen për krenari, për pushtet و نظر الى المسلمين شذرا ذا يشikon muslimanot e tjer me nençmim shazara i shikon se te ta nuk ka asni sen w tahamqa alehim rishir i, si i shikon te tjer si ahmaqa shikona i shikon te tjer si ahmaqa qe aludon se vetveten e ngrit shum lart dhe e she veten shum te meçum sa ash ki problemi madh i njerve te udhzuar ku te tjerat i sheh si budall si ti si, të humbur total si kur mësë me pas ato mend që është dhe të shofëmi se prej se lefit të kanë qërtu edhe prej nëndëshmimi të mushrikut dhe kanë thanë kifrig me nëndëshmimin e mushrikut mushrik nga se Allah mune të mindru venet Allah indron venet ti të banë në menin e ti dhe ata e qëtë në venin tanë dhe kanë komentu këta fjadën e pengameri sallallahu aleyhi sallam ku pengameri aleyhi sallatu aleyhi sallam ka thanë inel kulube bejne është ba e nimin usabit Rahman, zemrat e robëve janë në gjishtat e Rahmanit, i rëtullon që gjdoje. Ty e sot, shikone njërzit sot festojnë se indet të, të ndaluara, festojnë se indet të satë nuk janë tonat, prej muslimanve, dhe bojnë haramet të mdoja, disa prejtore e kalojnë edhe vijën e kuqe, Nëporkë nuk ban neve me me, me na bëmi nën çmu ata, sepse edhe neve nuk kemi të qenë më të mëngjur se ata që na nuk po festojnë, ato po festojnë. Thjesht është minallahu të begati e Zoti ti të ka zgjedhë, ata nuk e kanë zgjedhë, alo. Ka mundësi nesër të zgjedh. Ka mundësi nesër e ban më të mirë se ty je. Ka mundësi dhe mundsi te Allahu xhallahu alaye janë të hapura. La ya'lamuha ja illa hu. Gaibit, të çilsat e gaibit nuk i di përveç se ajte bareke. Wa taala wa zarra bihim dhe nuk lejohet mishikuet muslimanët me ndonjë shmim, fa hadha min akbar al-kibr. Kjo është për kibrit më të madh, për mendjemësisë më të madhe. Wala yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dharratan min min kibrin, fala hawla wala quwata illa billah. Dersa ka thënë nuk hyn në xhennetë ai cili ka sa grimca e kokrës më të vogël, sa grimca e elbit, nuk hyn në xhennet nëse ka mendjemësi as të vogël. E qish me shiku këta duke logaritë vëdvetën shumë duke logaritë vëdvetën shumë dhe thot imam dhehebi ju në këtë lië për në fundë fela hawle vela kuwete illa billa nuk ka fuqi asle vizje për vetëse me lejënë Allahu tebareke va teala Andaj thot i bën qajmë al-gjauzija se sinceriteti as-siddiqia adinit shithojnë ebu bakrit ebu bakr as-siddiq qishka thot i bën qajmë al-gjauzija fa as-siddiqia të qenurit sidik të Allahu besnik, mushenu të Allahu besnik thot nuk ka rrug tjetër për vetë se një rrug me këtu nefsilin la me urejt vedveten dhe me nënqmu për Allah nëse shofna në vedveten vedvetet ditë shka problematike e madhe është kjo kjo është problematik e madhe thot si rri e sakati si rri e sakati ka thoni mam dhe hebiju, qikonem Kutip përmendni fjalë të sahabëve, tabiinëve, tabi i tabi, tabiinëve, nuk kemi mundësi mund dal me biografinë çdo njëri nga sebot, ligzarata me orët të e tëra. Mir po potencim i shkurtca për ta ditur se nuk është njëri thjesht i cili si e ka thon këtë fjalë, si ri as sakati. Thati Muhammad ibn Zuhad, Sheikhul Islam. Sigurçi i thoni Bunteimi, Sheikhul Islam, edhe ky është Sheikhul Islam, Zahid Imam, Abid. E ka dhuru Allahu xhallahu ala, kudvë, ka cin shembull në Kohën e ti Qa thot Mara ejna Shejën ahbata Lil ajmali Wala afsada lil kulubi Wala asraqa fi halak il abdi Wala adwa ma lil ahzani Shikona Thot nuk kemi pa diqka E cila i prish punt Cila t'pun Të këtijat a t'mirat Nuk ka diqka që ti prish punt Të Allahu të baraka wa t'ala Adhas që i prish zemrat i prishë zemrat. Walla esra afi halak il abdë dhe sko diqka matë shpejt se në shkatrimin e robit dhe as diqka e cila i vazhdon piklimat dhe as diqka e cila e miriton hidrimin e zotit Walla el zemeli me habbeti ria i wal ujv dhe as diqka e cila e bon mos do mos doshmori riajen si e fatësien dhe vetë pëlqimin dhe dëshirën për të qeni lartë min këllet i ma'rifet i l'abdili në fësihihi se sa mos njohja e robit për vedveten e vetë do me thonë nëse robi nuk ka një huri për vedveten e ti kush është aj sa është i poshtër Abdullah ibn Muareki ka thonë njohë si vedvetes i vërtet e shef vedveten ma këta. kjo fjalë dhe dhe në ma vonë po këtu ka thonë reziku maj malësh mos me njohë vedveten Abdullah ibnul Mubarak e dini këtë djetarë djetar i madhë ka thënë ajë cilje një vetë vetën ajë e shah vetë vetën më të poshtër se qeni ajë cilje një vetë vetën e shah vetë vetën më të poshtër se qeni na jo që e shofë mi vetën do një arë më të poshtër se qeni po i shofë mi të tjerët më të poshtër se qeni e kjo është problematike madhë dhe zërë kjo mundet me nashkatru të Allahu të barëk e na duke me ndu se na të lullzue e na të u zhvillue Abdullah ibn al-Mubarak thotë si rri e sakati pas taj thotë wa nadari hi fi ujubin nësë dhe nuk kodi qka ma shkatru se për, për robin se sa me ingulit sit në të këqiat e të, të tjere vazhdimish me i shikua të tjeret lasia me inkane me shhurëm ma'rufëm bil ibadet, veçanërisht nësë është i njohër për ibadet A? sa njeri thot ta nëtejte, jam të agjerue ta silë muabedin sa të agjerue ta silë muabedin sa është falë në atëm apo sigur që Sejit ibnul Musaib ta bini madha po e ka taku një kumshi dhe një fqin i ti në atëm dhe akon të borë rukjes akon i smut dhe i ka thënë Sejiti mos gaba me mendu se kështu falë mos gaba me mendu se kështu falë Dhe më dhe më shkoj e menja se në kështu falë se më takove zë gjutë natën. E, e tjetëra problematikë e jona është se neve e lojmë tjetërin me me ndu se jena e nga të mdojë. Jo, qikur që do të shobë në Abdullajbë një, Abdullajb një Omerit, djali Omerit, kër e kanë lafdru, ka thonë, ka thonë, ju e lafdroni njërin dhe së të aprishni. Ju e lafdroni njërin dhe së të aprishni. Ka thonë, si jam që ashtu që shmenon ju. Andaj, e ka përmenë sërri Esa kati se njeri ju duhet me pas Kujdes në vëdvetën E tina Thëtë Allahu te bareke Dukaj përmenë këtë cilësi të këpë nga marët Thëtë Allahu gjellë vë alë dhe të këpë njerëzit emir Vëllëzina juqtu në ma atau Vë qulubuhum vë gjilëtun Ennehum ila rabbihim Ragi unë Këtën Allahu gjellë vë në surë lë muëminon Ata të sëllët jopin për Allahum Jopin për Allahum Shikonë jop a i mundet më ngritë, këtu arzikë, a i japë, a i lëvizë, thëtë Allahu u gjellë vë ala, wa kulubu humë wëgjileh, ama zemrat i kanë të shqetsuara, wëgjil i thënë dridjes, vëgjelet, vëgjeletin ardhë, është dridë toka, zemrat dhe të të të të rridhen, pëse dridhen? ennehum ilarabbihim ragion, sa të të zotit të rrekanë më këtët, që i kanë Qikana, kuptimi, i jonë për para se me kuptu në akështo ka kuptu edhe Aisha kjo ajet Aisha e ka ledzue dhe e ka pit për nga merin sallallahu aleyhi që i ka thonë ka thonë nja Rasul Allah ka thonë hua lëdhi jesriku wa jesni wa jeshrabu lëkhamr wa hua e khafu Allah ka thonë a është që kjo ajet për qëllim a i ka disa njerët të cilët bojnë zina vjedhin i në alkohol, mirë po i tutën Allahot. Shikona? E ka mendu se këtoshka ju dridhe në zahemat, janë njërzit të së dhe të bëjnë gjunahe, dhe i kanë friga Allahot. Tha, laja binte Siddiq. Tha, jo, obija Siddiqit. Obija e bubekrit. Nësaj edhe ka posë bashkëshorte. Walakinnehu lëdhi, la haule vala kuvët e illa billa. Shikon e spikimin e pengameri sallallahu aleyhi Vesellem Kush janë këta njerës e zëtë veprojnë, zhvillojnë Janë të partë në punë të mira Zemë atë ju dridhen Se s'ju ka pranua këtë vepra Shikon e është për qëllim në këtë ajet Elledhi ju salli Ajë cili falet Thash, kjo temë nuk është për gjahilat Kjo atë për atë shka falet Ajë cili falet O jesu mu edhe agjeron O jë tesot dëku edhe jetë sadaqa, lëmosh wa je khafu Allahe azzawajjel dhe i ka frik Allahu të bareke vë të ala në një transmitim tjetër të të wa hum kh je khafu në alla juqbele min hum ata tutën se Allahu s'ja o pranën atyra ku shkog nga përqëllim njerëzës e të falen a gjerojnë veprojnë të mira e ama kanë frikë se Allahu nuk ja pranën a e di se në vepruhe edhe mësë më të pranua edhe mësë me vepruhe edhe mos më të pranu, ashtë e barabart. Ti nëse dhe pranë, a mas të pranohet, ashtë e barabart. A shikoni sa ashtë e rëzikshme. Andaj, ome rëmë këttavi, ka thanë, si kur une të njoftohëna se një subhanë Allah më është pranue, isha ka një knasht. E dije, se ka garancë, se Allah nuk pranohet më të mëse për njërzë të devaqshëm. Ka thanë, Ibrahim jale salatu vesselam ka ta ka regjistrua Allahu te bareke u teala ka than wallazi atma an yaghfira li khatiati yawm ad din rabbi habli hukman walhaqni bis salihin Ibrahim jale salatu vesselam ka than une shpresoj te Allahu te bareke u teala te me fala gjonahtet mia te me fala gjonahtet emia diten e gjikimit ka than o zot me jap drejtësi dhe gjikim të drejtë dhe më bashko me njerëzit e mirë dhe Yusufi alayhisalatu wassalam gjithashtu ka thon te wafni musliman wa alhaqni bis salihin ka than o zot më bashko me muslimanat dhe më shoqëro me njerëz të mirë thot e shərbini një prej dietarëve dhe komentatorëve të ajeteve në të dhsirën e tij ka than wa inna qala alayhisalatu wassalam zalika hadman li nafsihi kta e ka thon ky pejgamber ibrahimi edhe Jusufi, e ka thonë me në nëshmu vedveten, me shtridh vedveten, ndërsa sa i përkesh shtridhjes, këta e ka dëshmu mas mirti pengameri sallallahu aleyhi u sallam. Dhe nga këto transmitime, nga këto ajete, nga këto gjurë të Selefit, neve e kuptojna se Selefit kanë qenë psikologë të vedvetës para të tjerve. Nuk adë në një psikologë matëman se pengameri aleyhi sallatu e sallam. Aje diq ka qarkullon të njeri ju aje dinë shumë mirë që cërkullon të njëri dhe që ka duhet me ndërmarë masa. Andaj shikone Jusufi, thotë Shërbini e ka në nëshmumë vetë vetën, ka thonë bashkom me muslimanët, e ka pru vetë vetën, edhpëse pengamëri Zotit, ka thonë bashkom me muslimanët. Pengamëri sallallahu aleyhi wasallam, dhe gjënë këta ditë. Ka orë njëri të pengamëri sallallahu aleyhi wasallam, thotë transmitu si, gjë e regjullun, ilë nëbiji s mukbilen, jërta i er du rahbeten. Ka ardhë njërit e pengameri a lejë salatu vë selam dhe duke ardhë drejti është dridhë. Ka thonë, pëllet qka është ki? Pengamer. Ka mëndu se pengamer, pas e, e pasoj njërzit, kjo është do një njëri i randë, njëri i madhë, i cili problemë është për paratina. Jërta i er du dhe ka fillu mudridhë. Shikonë që që ka këndërvijë këtë veprim për nga meri sallallahu aleyhi wasallam i tha aleyhi salatu wasallam hauin aleyk, ka dole ka dole që të soju, mërë vetën, me të mirë fa inni lestu bimelik se une s'jam bret une nuk jam bret innama ana ibnë mraëtin te'kullu lqadid ka thanë dhe shikone subhanallah dhe nuk e ka përnëin babën Asë babë gjishin edhe pse familia ti shumë e lartë, sallallahu aleyhi ve sellem. Shikone që sheka në në qmu vetë vetën. Dhe shejkhull Albani e ka boja këtë hadith, sahih, ka thanë dhe kjo është për help duminë në nefësin. Tjetarë ka në thanë këtë e ka në në qmu vetë vetën. I ka thanë për nga mere së si rëmë ka dale, si jam mbretë, ka thanë unë jam djali i një gruës i cili ka hangër mishë të papjekur. Ska pasë pre fukarallokut asë me pikë mishën e ka tha, edhe e ka hangër, e këta e ka bohe për me të reguhe, dhe për me nënçmue, vetë vetër. Hadith jetër nga pingameri sallallahu aleyhi vësallem, se një dit për e ditve, ja ka ofru aisha ushqimin. Ja ka ofru aisha ushqimin. Dhe pingameri aleyhi sallallahu aleyhi vësallam, është ull tokë, është ull tokë, dhe ka ull kokën shumë, edhe duke hangër. Edhe aisha, si pingamer, që e ka pa, Dhe ka besu, dhe si bashkëshort, e dyta, dhe si personetet i vequm, ka thonë, ja Rasul Allah, kul mu teki enë, ka thonë, oj dërguar i Zotit, ha pështetë, i pështetër, dhe ma ndrejtoju, edhe ha bukë. Ka thonë, jo, ja ishe, nuk ha është bukë. Ka thonë, innëma e gjlisu, kema e gjlisu l'abd, wa innëma e kulu, kema e kulu l'abd. Ka thonë, du mu u në që ishë unë gjëtë një rëbë, Edith, qëfar robe ka pasë për qëllim? Robë të se të kanë qenë në në pushtetin e dikuj tjetër, zëtë njës tina. A i s'kota drejta. Ka thënë unë e ullën që ish ullët një robë, dhe ha bukë, që ish ha bukë një robë. Robërit e arabëve s'kanë posë drejt me hangër në tavolinë bukë. S'kanë posë drejt me hangër në tavolinë. Me ata të mëdojtë e tëre. E pengamire, ale i salatu sëram, është shembuftyra Imam Albani se këto hadithën nga pengameri sallallahu aleyhi sallem argumentojnë se dhe pengamerët e kanë shtridh nevësin ma dje thot elma urdi duke e shpjegu këtë hadithë një një prej komentatorve të hadithëve thot pengamerët nuk janë të pagabuar për vetëse me këtë cilësi a e dimi se pengamerët nuk gabojnë dhe i thuhet el isme imbrojtë prej gabimeve ka e kanë morë këta duke e shtridhve vetë dhe vetën duke e nënshmuvve vetë dhe vetën dhe me këta Allahu të bareke i ka ngritë lartë i ka ngritë Allahu u gjellu ala lartë përshkak këtëre sejndeve thot Ebu Bekër e sëddiq radhi Allahu anhu erda edhe këta e ka përmen Imam Ahmedi në librim e zuhd ka thonë lëwedittu ennikuntu shahraten fi gjembi abdim mu'min ka thonë Ebu Bekri radhi Allahu an ka thonë dëshiroj që t'jem një qime e vogël në trupin e një besimtari robi zotit të, të, të ti. Dhe më than, atë shumë e ka në nëshmu vetë vetën, deri sa ka than, nuk du tjetër mu kanë vetëm se një qime, një kime në trupit e një robit musliman. Te Allahu te bareke, wa te ala, thot Enes ibn Malik, radhi Allahu anë, Kale Semi'tu, Umar ibn Khattab, radhijallahu anhu, johmen, vë kharashtu mahu, hatta dekale haitan, fë Semi'tu u jakul, thot e nesi, ibn Malik, radhijallahu anhu, thot isha me Omerim, radhijallahu anhu, dhe unë dal të kënjë mur. Dhaj nuk unë pa mu, dhe unë e dëgjova ta. Qa ka thamë? Qa ka thamë? I ka full vëtë vetës. Umar e mirë al muëminin. Ka thënë, umar, po të thojnë e mirë al muëminin. Bakhin bakh Ka dal, ka dal Omeri e kanë dëgju e nesi duke i full vë djetës Ka thonë Omer Po të thojnë e mirë alë muëminin Ka thonë bakh, ka dal Nalu, që kam e të gjithë Pasaj ka thonë Wallahi bunejje El khattab Ka thonë o carok i khattabit O voglush i khattabit Bunej i thojnë kur di ka në përgdel shumë Edhe i thu i vogl Ka thonë o voglush i vogl I khattabit I papës vetë قَدَن <folklore of the past> <نت> لَّتَّقَيْنَا اللَّهَ أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ كَمِ پاس فريك زوتی shumë الله تبارك وتعالى ose ai shumë kam të dënuar shikoni far nën çmimit të vetvetës jubair ibn nufair rahimahullahu taala thot disa njerëz i than omerit radhiyallahu an ma raina rajulan aqda bilqisti wala aqulu bilhaq wala e shedde ale l-munafiqine minke ja emira l-mu'minin fa ente khajru n-nasi ba'de Rasul Allah ba'de Rasulillah sallallahu aleyhi sallam thot Gjubejri thot i than disa njerëz Omerit radhiallahu an i than Omer s'ka në njeri cili gjikon me drejtësi ma shumë se te s'po thojna me haq sepse kam pos frik mi thonë diqka haq se haqë jeshveçle Allah po me drejtësi ata shkane shofna me drejtësi ti të gjikon me qëta Dhe nuk kemi po njëri matë ashpër kundër munafikave se ti. Dhe nuk gëdim do një njëri matë mirë pas për nga meri sallallahu alesallam se sa ti. Thë kale, Auf ibn Malik, reagoj një sahabi tjetër. I tha, ke dhebtëm vëllahi, i një të rejtë vëllahi. Shkona, shkona transparentësin, sinceritetin, bestikrin. Tha i një të rejtë. Musi thuni se i e ma i mirë mas penga merit Sallallahu aleyhi wa sallam La qadra ejna khayran minhu Ba'de Rasulillahi sallallahu aleyhi wa sallam Na kena po mat mirë se kip Pas penga merit aleyhi salatu al sallam Fa qale Umar Tha Umere Sadaka Auf Dvartajta në ka thon Aufi Jo jo Shë ejnë të më lefëdru mua Dvartajta në ka thon Aufi Tha la qad kane Ebu Bekr Ka tëjnë Ebu Bekri atë tjebëm rrijhjë lë misk më aromatik më me erë të mirë se sa misku për e bubekri më mirë më amëli ka erë era se sa misku e në edallu min bairi ehli e une kam qenë më i devijuar se gomari i familjes time a ka në në qëmim atë ma se kjo me në qëmë vetëm deri në këtë deregje nuk ka më në në qëmim se me thanë une kam qenë më i devijuar se sa gomari familjes teme, dhe më thonë, kur ka qeni ma dhe bubekri dhe i pastor dhe ndjekës i pengamerit, salat e sellem, unë e kam qenë kurkun hiqi. Dhe kështu e kanë në qmue, vetë vetën e tina. Ebu Ubejde ibnul Gjerrah, nga qeni mujahidi i sahabëve. Këta e kanë ndru Omeri me Khalid ibnul Walidin. Muni me paramendu kanë me kanë dhe kanë ndru. Kanë e karëgjip, e, karë e ka rëzhu, e ka eki pushtetet e kanë e kanë mendosë. E ka shkarku e Khalidin, Dhe e ka ngarku Ebu Ubejden, ibnël Gjerrah. Der sa ki është i cinsun nga pinga meri, salolla sellem, e minul umme, besniku i këti ummetit. Dhe Umeri ka doqë të e por. Dhe ka doqë të e por. Deli sa kore kanë vetë, akinoj dhe një dëshirë, ka thënë kam një dëshirë më pas, një dhomë me Ebu Ubejde. Full më konë me Ebu Ubejde. Shikone, thot, e i bën e bënë e shejbe, në librën e ti, Ka than, emme Ebu Ubejde ebnul Gjerrah, radhi Allahu anhu, kaume mërrah. Dul Ebu Ubejde njerë imam dhe u fali namazin disa muslimanëve. Felemman Sarafe kal, e kure kriti namazin, tha, këto fjalli kam bokë të njerës të mdhej dhe e kunder ta në kalan neve të vegjel. Andaj duhet sa do pak drita të vogla, ndriçin në fitila të vogla më mor nga këto njerëz. Tha Abu Ubeide: "Mazal el shejtanu bi anifan hatta ra'aitu anna li fadlan ala man khalfi." Shikonë ka thonë Imam dhe shejtani i ka fol. Thot Abu Ubeide: "Ka vazhdu shejtani me të fol, derisa isha imam, derisa këtu mbind se jam më mirë se këto që i kanë prmas." Shikonë pozitat si mundën me e shkatru njëriun gati këtë të mbinë se jam ma i mirë se këta qëka jam për mas la e ummu e bedenë zdalimam kur zdalimam kur se këtë të mbinë që itanës jam ma i mirë se të tjerët e bu ubejde ibnul Gjerrah e bu ubejde ibnul Gjerrah me him e tregu historinë e këtida atëherë vërtet kishme i dashme në një qime e trupit të tina është takvallëk dhe ingritur të Allahu të barëke, u e te alë. Thot Ebu Hazim, el A'raj, duke i fol vedejtës të tina, ka qenë prej njerëzve të devatëshëm dhe djetar, i ka thonë vedejtës ja A'raj. A'raj është i njeri cili qalon, ka probleme të ecërin, ecë me, me nga dalsi, nuk mundët me ecë drejtë. Mi për po ka qenë djetar të epër i madhë. Ka thonë, ju nadi johme l'qiyamati ja ahle khatiati këdha vë këdha këtën dite në gjikimit, ka mu bon një thirje o gjënaqarë, atës në këto o ju cilë të kini bërë këtë dhe këtë gabime fëtë kumu ma ahëm, edhe qo është me, ya ahla kada kada. me to thumë ju nadi ja ahle khatiati këdha vë këdha pasaj bad një thirje të jetër o ju gjënaqarë me gjëna e tjera fëtë kumu ma ahëm, edhe të i dush mu që me to së të i kibatë që dhe gj Fë e rakë e ja aërraqë Të rridu e në të ku me ma Ehli kulli khotija Ka thënë të shofë o aërraqë Të shofë o aërraqë Po menoj se ki muqu me gjdo thirje Të gjdo gjënaqarë Jam të me ndu Se gjdo e kërë kër ti thotë O ju shë e kini bëg të gjëna Hacë në këtu edhe ti ki muqu me ta Ako dikush muqimi thënë Allahu Jelle Jos po vi Hajhat e hajhat Ka thënë Allahu Jelle Sa largë është ajo nëse menon dikush këtu e pa mundur është atë Ad, ditë sënë qënë kërkush zonën për para Allah u të barëke u të arë thotë ibnu Shihab el-Zuhri ibnu Shihab el-Zuhri ka taku 500 sahabe Shihab el-Zuhri i ka taku 500 sahabe që a thotë këna ehlu l-medinëti ijelen ala Abdurrahman ibn avf Abdurrahman ibn Auf, keni dëgjuar shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njëri prej pasunikave të sahabeve. Kur ka ardhur në Medinë, dinë të gjithë rastin se i është ofruar gjithasë shtëpisë, më e mor një anën prej gruajeve të sahabieve të tjerë dhe më zëhet cëllën ta doje. Çka ka thonë? Ka thonë, jo jo jo, lek te kit to muhabet, ka qenë komo pazari. Ka thonë si çati, ka thonë shkolla. E ka lënë pasurinë në Mekë dhe ka shkuar dhe boprap tregtar dhe ka bopasuri të mëdha. Dhe ka qenjë njëri i devosë shumë dhe ka qenjë prej me gjlisit të këshillit të khalifeve. Të, të pengamere dhe të ebu bekrit dhe omerit e kështëmerat. Qikonë, thot ibnë shihab e zuhri. Thot, kërejt banor të Medines ka qenjë në fukara dhe ka qenjë të mbimbajtur nga ona e Abdurrahmanit. Ka qenjë pasunik me termin e sotën, miliarder. Pasaj thot, thullu thunë, ja krydohum male. 1/3 e banorëve, 1/3 e banorëve të Medinës ju ka dhënë borxh. Hu. Wa thuluth yaqdi deinhum. 1/3 tjetër ja u ka kri borxet. A ki borx dikon po, merri çka theja. Wi yasil thulut dej kamojt më parë 1/3 tjetër. 1/3 ju ka dhënë borxh, 1/3 ja u ka kri borxet dhe 1/3 i ka thënë ka ju kanë më merrni parë, jetonë. Wa kana la yu'rafu min baini abidihi dhe se ne ka ndallur cili është Abdurrahmani Ibni Aufi nga rrobat e tij. Ka pasur rob? Se ne ka ndallur cili është Abdurrahmani Ej min të e min tovadue nga modestia dhe nënçmimi i shumtë që ja ka pasur vetvetes. E ka marrë një qytet të tjer të më parë. Sot më marrë një mahallë më parë, dihet, ku dale parfumi shëtitet me ta, apo e kështu me radhë. Andaj tani rrez e kanë kuptuar robërin për Allahu te bareke u teala dhe e kanë nënçmuar vetë vetën thot Imran ibn Abdullah rahimahullahu taala thot arra nefs Said ibn al-Musayyib kanat ahwanu alayhi fi, fi Allahi, min nefsi thot Imrani, thot bedveten, Allah min nafsi zubab thot Imran thot Said ibn al-Musayyib kurakon Said ibn al-Musayyib atshum kanonchmu vetë vetën saqi per para Allahu Jalla wa Ala nuk e ka llogarit log vetë vetën per vesse si nje miz Said Për, për allahu të barëke vëtëala, ka logarit vetën si një mizë, shumë i vogën. Nënda shpeshar du të me mendu për madrina allahu të barëke vëtëala, që të të shofin se sa të vexëll jena për para tina. Shumë të vexëll për para madrisa allahu të barëke vëtëala. Thotë sirri e sakati, ma u hibbu në emu të hajthu oraf. Zdu me mdal shpirti dhe mu mvarros me një venë kumë njofinë si rri e sakati. Tregume imam dhe e biju sa e kalafdrua. Ka than, faqile, lehu, lima dhalika ja abel hasen, pse ki qef kështu? Ka than, du vend, me vdek me një vend, ku nuk um njef kur kush. Mës me mjof se jam si rri ju. Mës me mjof se jam une. Faqale, tha, e khafu ella jëqbeleni qabri fe uftadah. Ka than, kam vrig se së mpranën vori edhe koritna. Kam vrig, se vori sëmpranën, nëzirë jashtë edhe koritna prej gjonave të shumëta. Koritna dhe ma mërftirën Allahut e bareke, thot Ebu Salman, Suleiman e Darani, la uisteme an nasu kulluhum, alla enjada uni, katë tida i ndë nefsi, thot ma ahsenu. Mu më ledh kretë njërzit dhe me nënçmuë e muë, s'kishë në mujt me bo ma mirë se sa unë të qenë nëshme vetë vetën time. Kretë bashkë mu më më ledhë, dhe me më nënqmu, s'munën më kanë të mirë në nënqmim, që që nënqmaj une vetë vetën time. Thot, Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Mesud, që kipë nga Meri sallallahu aleyhi vësallem, nëse nuk ju mbesin kretë fjaltë, dy për e tërë, një për e tërë, edhe me bo adres, dhe me shku një dit për e ditëve të shpia dhe me nënqmu vetë vetën, dhe me i thanë kështu, kush i e ti për para Allah, kush i e, Pika kidal tja, e di për i ka kidal, që i ka përmendis a për i djetarën. Kidal për i një vendit ku pahat në voja, dhe ki mu këthime një vend ku të hajnë krimbat, dhe i, i pavlefshmë dhe Allahu të barëke u e tala, përveç me takvallëk, përveç me takvallëk, thota buvajvni me s'udi, le u ta'lemune bi ujubi, ma te be animin këmë rëgjulani, mi dit ju gjënavë të mija, dy veta së më vini për masë, dy veta Welo didtu anni du'itu Abdullah ibn Rawza Kishapos doshim mendhir i biri i Plehrave Kishapos doshim mendon i biri Bajgave Ajden iskam Pleh ajëshkan dil kafsha për jashtitjeve Ka thon Kishapos doshim mendhir biri Bajgave Wa anna Allah ghafara li dhanban min dhunubi Veç Allahu më ma fal një gjap një gjona për gjona të mia Ne do mthin njerëz që ç'i dojnë birë playherave, biri, biri kujto koft, i nënçmuar, i poshtërsuar, i shtridhur, menanci Allahu më fal mua xhenahat. Kjo ka qenë qëllimi dhe synimi i këtyre njerëzve. Thot Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar, e keni dëgju, sigurisht në berxadata, takvali i madh. Abu Laymun Barek e ka lavdëruar, Fudail ibn Iyad e ka lavdëruar, al-Dietar tomloj e kanë lavdëruar, këtë njerëz shumë të madh. Thot Loh enë mu nadijen ju nadij bi babi l-mesjid li ehrud sharrukum rëgjula Thatësikur dikush të kishë thyrën gjami një thyrës dhe të kishë tanë le t'dale pre gjamiën mëjkeqë pre juve Wallahi ma kane ahadun jësbikuni ila l-bab illa rëgjulun illa rëgjulen bifadli kuvetin ka thanë Wallahi së kishë pasë munëci dikush më rëndit të dhera Moshpëjt se unë, por veç dikush i cili ka më fuçi më shpejt me vrapuar. Të kishte ndonjë dikush në dalë më e keq se pexjames, s'un kishin shumë në paraprimu, por dashnë se ka dikush që vrapon më shpejt. Nuk e ka pas bindje se un jam më i keqi. E ka pas bindje se un jam më njëri i poshtërsëm ndaj mesin e muslimanëve. Thot Muhammed ibn Was'a. Muhammed ibn Was'a. Lohkana ju gjedu li dhëmbi rihun, ma qadirtum en të dënu minni minnetini rihi. Ka thonë Muhammed ibn Wasi, gjithashtu ketë imam dhe e bjo e ka që që i që i këll islam, al-abit, njohës i Allahot, djetar që i këll islam, ka thonë Muhammed ibn Wasi, si kur gjonahot të kishin pas arom, er, asë njani prejuve s'kish pas mundësi me muafruve nga era e ndyt e gjonahove të mija sadjuna ibn Allahu tabaaraka wa ta'ala sama qauta di ban Allahu jete 999 dana eding vetvetan anda Allahu tabaaraka wa ta'ala sura qiyam kathon wa kana al insanu ala nafsihi basiran wa law alqa ma'adira jeri di junote vetta da edis shum mir kush est aj Ani pse arsye to, tani pse moat me të mat të njerëzit. Kjo është këpër dhe ka dhe neve, Allahu, të bareke, mirë për shkak për dhe s'ka ne ka vonë e vallahu te bareke u te ala mirë po xhonat tona janë të shumta, sidomos në kohën tonë, ku kujdes prej shpië jashtë i municipa i bëj xhonë Allahu te bareke u te ala. Vallahi një hidhrim i Allahu xelalu ala, meqenëse ne bando bi me kurjon. Allahu një herë më na shikon xhonë, edhe më ridhru me neve. Edhe më thon çiti sfali kurmo, kush na shpoton? Me thonë që të si afalima, se e ka tëpruë, a sa e reke në tëpruë? Shumë reke në tëpruë? Para me dhona Allah me nashiku me një shikim, gëdban i hithrëm. Kush shpetan? A kodi kush me shpetu? Ebadan, asë njeri. A dhe ka thonë, me dhazë gjënohët ejrë, se në mafrohi në muhe. Thotë Ebu Yazid al-Bestami, ma dhamë al-abdu jë dhunu enë fil khalqi men hua sharrën min, fa hua mutakabërë. Thot Ebu Jezidi, nëse Robi mendonë se të njërzit ka dikushka maj ketë se ki, aja men një malë. Nëse ti menonë se të njërzit ka mat ketë se ti, edhe ti nuk i i maj miri, po ka mat këqisë se ti, fehu e mu të kebbir, ka thonë ki a men një malë. Zgudzan me menduk shtu. Nuk gudzan me menduk shtu. Dhe kjo fjal tjetra, esë rrijut, esë kati, kjo është me të vërtejt të i pare madhe. Ka thonë, këta e ka nëzjeri, ma mbi haki në shuajb, në shuhabu l'Iman. Ka dhanë, inni le endhuru, ila enfi kulle jo me miraran. Ka dhanë, për dit, nga disa her, shikohen në pasqyre. Për dit, nga disa her, shikohen në pasqyre. Me khafetën enjeku në vëgjhi, kadiswet. Nga friga, se ndështë të fëtyra ime, është nëzhi. Për dit e këshiri vetë në pasqyre, mësë më kanë zhi. E disa prej se lejfit, e kanë Natën, kër janë zgju prej gjumit, e kanë prej këtë trupin. I kanë thonë, se, ka thonë, kam frikë e në umësahë. Kam frikë mëstën, shtërëmbrojë Allahu në kafshë. A i dinësë Allahu gjellarit sa, i ka shtëndru në kafshë, që alehum kira dhe tenve në khanazirë, i ka botë dera dhe majmuna, ka thonë nga friga, prej gjunave, që natën Allahu më shëndronë në kafshë. Të një kanë pra Allah. Këtë janë evlijatë Allahu Tebareke Va Teala Thotë selëmetu Ibnu Dinar Afdalu khaslatin Turgja lil mu'mini enjekune E sheddu në nasi khaufën Ala nëpsihi u arjahuli kulli muslim Thotë selëmetu Ibnu Dinar Cilësia ma e mirë që ka e ka një robjë zotit është Që me mendue Për vedhveten e vet Që shumë fështirë ka me shpëtue Mi pas tutë për vedhveten Mas shumë të pre krejtve dhe me shpresu për gjdo musliman ma mirë se për vetën me mendu se gjdo musliman ma letë shpoton e ti jo të tjetë ketjan ma të mirë se ti dërsa ti nuk i e ma i mirë se të tjerat shu duhet njeri ju me menduhet pasaj thot Amir ibn Abdillah ibn Zubejr gjali Abdullah ibn Zubejrit Abdullah ibn Zubejr në edine ka pra Hadjaji ka qenë gjali i Esmas qikës e bubekërit kjo është nipi i Esmas që shka fatë Për shka këta këvalokit edhe në të kaluarën, kërë e kam po njëri devot që me kan lavdruhe. A po sigur omejrin, kërë e kan dëgju se për nga mësëm ka thonë është prej banorëve të gjënerit, kan thoni, kan thonë e bëshirë, për gëzojo. A i kam shu me, me, me shtagën dhe me shkopin e ti. Pse nuk ka të toleruë kësi sende. Qëka thot Amir? Thot, enë min ehlil gjënë, enë min ehlil gjënë, e wëmit lijet këllul gjënë. Ka thonë, unë jam banor i gjennetit, unë jam banor i gjennetit, a qifti jam unët me i një nëta? Qifti jam ka me i një nëta? Amir ibn Abdillah ibn Zubejr, nipi i Qikës e Bubekrit, nipi Djali Abdullah ibn Zubejrit, që a e ka përgzu për nga meri sallallahu aleyhi sallam. Ka thonë, qifti jam me i një nëta? Me pikpytje dhe me pikquditëse. A është e mundur dhe me. Sa arja kena bo këtë pitjeve dhejtët? A përni ma mërë të janetëna Me këto gërëm bëghe dhe bëllëku në junahë dhe Me gërëm bëghe dhe bëllëku në junahë dhe La hawla wa la kuvëte Illa billahi l'Aliyj al-Azim Thot fudhejl ibn Iyadi Radhi rahimahullahu ta'ala Rësul -ra edhebi indëna E nja arifër regjulu qadra Maja edukatës të knedhe O shënjeriju të jadijë qadrin vë dvetës Të jadijë qadrin vë dvetës Dhe thot në një fjalë tjetër, Fudejl ibn i Adi, thot, kur eci rrugës, kam frigë, kur e nënshmoj një qenë, që mështë të më thotë Allahu, pse nënshmove, a mështë ki kriju ti? Fudejl ibn i Adi. Kam frigë, mështë të nënshmoj një qenë, e Zotit të më thotje, o, Fudejl, a ti e ki kriju a une? Qeni për, për skaj nënshmimi qka e ka? Dhe për buzët shka e ka. Kushe ka kryua? Gjelle wa ala. Allahue ka kryua. Për të nësëprovu neve. Për të nësëprovu neve. Andaj Fudejli ibn i Adja ka nëshmuhe. Vetë vetën. Ahmed ibn i Hambeli. Thati mam dhehebi ju në sjerë a'lemen nubela. Je është toni mam Ahmedit. Allahu shpërblef për islamin. Që nekim suhe. Tha kale. Belgezallahu l'islami anni khajran. Ka thani joh e këndër ta jo e këndër ta men e ne kush jam u ne kush jam u ne kush jam u ne thot Muhammed ibn Shuaib ibn Shabur rahimahullahu te bareke vete ala thot ka hije një njëri në hammam në të galuar në hammamët kanë qenë shtëpi apo vende ku janë laë janë la, dhe më thonë, në më njërë qëqërore, në më nërmal, me, me vendit e caktuara, duke musu shpalosë pjesët e tupëshme. Ka qenë për e tërë një njëri i zi, një për ka qenë takvali, dhe ka qenë djetarë, dhe ka qenë janë i për e tërë ka thonë, a munë është me më një muë mi la flokët? Dhe ja, e të, dhe ka ndihmue. A munë është me më pastru qëto? Dhe e ka pastruhe. Dhe nuk i ka kandzu Këmë ujtë mi thonë, ajdi ka një dhe vete? Ajdi kujt pi kujti të lipë, të më të lahë? Më të nimua? Jo, më dhe ka thonë, më më lipë kretë, këto unë, shkoj ketë i nimojë. Par nëmenën shmue, vëtë vetën. Atina. Pasë a i thotë zajd ibn Wahb. Ra eitu, ibn Omar ibn Khattab, kharaj i lesuqë i jedi i durra, va alë i i zarun fihi arbaat e ashrat, rukat e mbaaddu ha, adim. Thotë zajd ibn Wahb. Dullë Omer al-Khattabi një ditë prej ditëve në qërshinë, në tregë, në pazarë. Dhe në dorën e ki e kishë një durrahë, një shkopë. Me shkopë ka eqë, Omer i bëndë al-Khattabi. Dhe e kishë të të veshë një izarë, një, izar, një petëkë. Dhe fihi erba u ashra të rukë atënë. Dhe të këtrupi ti i kishte katërmëdhët nishane goditura me shkopë. I kam shuhe vedvetës ba duha edhim e disa pjesë të trupit i kishtet të nzime nga goditja e shumë që i ka bo trupit të tina thotë Muhammed ibn Wasi Rahimahullahu te bareke në shtratin e ti të vdekjes i ka than një ikhvata të dërune ejne të dhebubi e melaike ka than ovdhaz një të mi në shtratin e vdekjes qka ja u marmenja, ku kanë mëmqu më me lachet masit më morim shpirti ku ka shikojmë mendja Wallahi inna la ilaha illahu, illa hu illa an nar au yafu anni ka thanu wallahi tasha Allah on icilin nuk ka tadhuruar me më mirit përveç ti ka than sigurisht drejt zjarmit përveç nëse zoti mëshiron më mallom sa i përket gjunave të mia veprave të mia direkt në zjarh por vetëm se Allahu te barri këu te ala më ka plan me mëshirën e tij thot U pëtë Omer i bën Abdul Azizi, ki ka qenë khalife i muslimanve për e familjës e muawjes, mirë për po ka qenë për e khalifeve të drejtë, Omer i bën Abdul Azizi. I thanë, ja e njëra lë mu'minin, kejfe asbahte, i thanë, o emiri besimtarve, si u gdhive? Në mënë si, u gdhive në mëngjes. Kale, asbahtu batinen, tha u gdhiva duke me ndu për barkon, për me hangër, dhe për me pi mu lewëthën fil khataja i njëllosur me gjunahe e të menne alallahi l'emani fantazaj për Allahun fantazim kjo shpreje për dorët kur njëri ju shpreson kote kote se kanë mjë falë gjunahat dhe më thonë jam gdhin më nxes duke menu për barkun me hangër i njëllos me gjunahe mendoj që kam më falë zoti të bareke vëtë ala thotë Melik ibn i Dunar se kur është për mendë përpara ti njerzit e mirë të devotshmit kur u shpërmend të devotshmit ka thënë fa ufin li fa uf ka thënë oh për mua oh mirë për mua një herë do të thon fjalë të mëdha të devotshmit e salihin njerzit e mirë ajuna jam një projtëra ek çdo me rad thot el qahthani abu abdullah el qahthani ki është dietar i Spanjës Ka qenë bre dietarëve të mëdhej Ebū Abdillāh al-Qahtānī. Nëse ju kujtohet në biografinë e Ibn Qayyim al-Jauziyja, përmend se Ibn Qayyim e ka një poezi 6000 vargje, atë që na ka titulluar Nunie. Domethënë, përfundoi vargjet me Nun, 6000 vargje, pavarësisht. Ebū Abdillāh al-Qahtānī, ki është i pari i cilë ka shpik, i cili ka shkruar poezi me Nun, dhe Ibn Qayyim e ka marrë prej këtij modeli. Çka ka thënë Shikon e që farë në nëshmimi të vetëve të vetës në poezin e ti. Nëse në mundëson Allah u gjelon nga se këtë poezin e kam prej poezive të shpirtit, të lejbët dhe në zonësit dhe dijes e din se sa është me vlerë kjo poezin e madhe, nëse në mundëson Allah u gjelon nga se këtë poezin e ti. Dhe vargjët e i bënkajim e lëgjauzije. Shikon e se e filon vargun. Thadë, Wallahi, lau, ali mu, qabih, haseri, rati. Lë ebe s-salam a lejhjem jëlqani ni është nuni këto vargjet profundojnë me nun do kjo është aftësi e veçantë me i profundu vargjet me nun këtë sheik an-merak poezijat me lexu poezia e arabëve e kishin i kishin lan lapsat ti që kanë dhan për ibn Khaim el-Jauziyen kur ja kanë lexu nunian kanë dhan leje lapsin më shkruaj më s'ka nevoj e ka bllokuar kaptinën e poezjisë sidomos kur i lexon poezia e arabëve të vjetra mbetet pa koment ka thënë pasha Allahum, mi dit njerëzit, të fliqurat e mbrënës me të mija, që nate e pëshehta, le ebes selame a lejjëm njelqani, sëm kishdo në selam, kur kush në rrugë shkëp kish takuhe, mi mi dit gjonahët, që si cëllë i prej neve, me na i dit gjonahët, së që si shmi do në selam një një tjetërit, mirë po rahmeti Allahu të barëk e vëtëala, e sa i moshirë shumë dhe i but që ashtë të barëk e vëtëala, Na mbulon se mes me na mbulue, sëri me njënë i tjetërën. Mirë pa, ajo është arruhmanu, arruhim, ajo është mëshirusi dhe mëshirploti të bareke vëtala. Wa le a'radu anni vë mellu suhbeti, ka thamë, kishin mi më këthish pinën dhe së kishin me ten shëshruës me mua me dëshirë. Kishin në veri prej meje. Wa le buëtu ba'de kërametin bi hawani, Pas nderi të që ma bojnë, isha koni poshtër, me midi të sendët e inta, që ka i bajune me Allahun gjelle, gjelle vala, lakin se tërtë e me aji bi, me thali bi, mi përthot të të të zotë, mi ki mbulu gjunahat, dhe mi ki mbulu të këqijat, ve halum të ansakati, ve antë të gjani, ka thonë të të të të të të të të të të të, je i but me gjunahat e mija, të të të të të të të të të të të të të të t me kalimin e kufive une i kalej kufit amë të të prapje i but para me ndoni vëzër me të ditë njërzit dhe të gjënahet e fliqora dhejt s'po thonë ma shumë qish kishin me thonë njërzit? ha? filani filani t'kish me ardhë marë me dalë për shpijes andaj kur dilësh për shpijes dhe njërzit të respektoj kujna dush mi fanë faliminderit ati t ka, t ka i si të ka të ka vendosti me perde dhe hes ti me perde në mesin e n Kjo është poezia e Ebu Abdullah el-Kahtani. Thotë mutarrif Ibn Abdullah është shikhirë dhe kipër është prej djetarve të mdojtë cilë është taku me Fudejlin edhe me Marik i Mnudinarin. Thotë, lawla ma a'lemu min nëfsi, le abëgatët të nësë. Thotë, më konë që si di gjëna ote mija, i kisha urejt njerëzit. Dhe më thonë, nuk i urejt njerëzit se e njo vetën ma mirë e kam veten e urrej veten s'ka nevojë mi urrej të tjerët dhe ka thënë mutarrif në Arafat. Dhe ju e dini se në Arafat çka bëhet? Lutet Allahu xhallahu ala medenis. Dhe është një meshed, një skenë madhështore. Kur i shef njerëzit të zhveshur prej petkave, të zhveshur prej dallimeve, të zhveshur prej ngjyrave të ndryshme i shef të zhveshur përpara Allahut te bareke u taala. Çka ka thonë? Ka thonë Allahumma La tërënd naas läjli. Ka than O Zot, mos i kthe prapst njerzit në doat e tua për shkak të mua, se jam unë e këtu. O Zot, mos i mos ja mos i lën njerzit pa ja u porris doat, se un jam në mesin e tyre. Domethënë ka pa po vetveten problematik se është në mesin e tyre dhe nuk i pranojnë duaoja. Dhe fjalit dhe djetarët se si e kanë nënshmue vetëve të në tëre, janë teper të mdoja. Thotë i bënkajim e lëgjauzije në libënë ti i gathetu e lëhëfën duke transmitu për e fjallëve të djetarëve, se si e kanë definua tëlsimin e robit allahu të barëke vë të ala. Thotë, men lem jetëtehim nefsehu ala davamil aukati wa lem ju khalifha fi gjemil ahwal. Thotë, Kush nuk e akuzon vetveten në çdo vakt, në akuzu, pa dishkë me mua akuzove vetëm, më akuzu vedveten, në thon, oje poshtor, oje vetvetja ime e dytë, oje ligj, eksh, më fort sikurçi kanë vës sa lefi. Ka thën, o zot, mos i largon njerëzit për shkak të muave. Se unë jam problemi, ata jo, eksh më rad. Dot edhe Qayimi thonë drejtatorët, kush nuk e nënçmon vetvetën në në vazhdimsi. Dhe kush nuk e kundërshton vetvetën në të gjitha ngjendjet. ولم يجرها الى مكرونها في سائر اوقاتها فكوش nuk e terrhej vetveten ne sendet e vështira ka lan maghruuran ushti vatmashtruar waman nadara ilayha bi istihsan shay'in minha faqad ahlakaha e kush e shikon vetveten me diçka të mirë dhe çe ka hajr te aj dhe mirsi faqad ahlakaha e ka shkatru vetem Pas e thot, thë nefsu da jetun ilal mehalik, thot nefsi të thirë, egojatë thirë për shkatrim, drejtë objekteve të shkatrimit, mu ejnëtun lil a'da, iniman armikut, shëtanit, tamihatun ila kulli kabih, nefsi jotë lakmon për zdo sen të fliqër. Kore kanë pitë, Sufjanë të thëurin, ka thonë sa është i dokt njeri ju, sa është i lig njeri ju, sa është që së nëmban vetën, Ka thonë, ju ka dëzaj shkurt, ka lën një grua e huj, është obligu me ndalë shikimin a i pa e këshirë se le. A e shikoni sa i poshtëra? Allah i ka thonë, kulli lë muëminin e i gudun e min epsarim, thua i pesimtarë vreth i ulin shikimin të të tëre, mirë po pelë shu pak nuk e le. Ka thonë, kjo lë i kësi, sa jetë disë zë bandë më këshirë. Me bënë gjitha ta, Allah u gjellua në arun. Në arun se Allah u te barekja, me na morë në d Ma të rakë aleyha min daba Ka tënë Allahu Jelle Me i morë në logarië zotin Për zdo gjuna E kishkatruë këtë botë Se shumë gjuna e ka Pasaj dhe dhe Ibn Qajim El Gjauzije Huë meqëtun nëfsi fi dhati Allah Min sifatës sëddiqin Thotë Urajtja në nënçmim i vetvetës për hir të Allahut te barekuhu te ala është prej sjifatëve të njerëzve besnik, të sidikave, u yadnu al-abd bihi min Allah subhanahu fi lahzatin wahida adhaf adhaf ma yadnu bihi bil amal. Rahmetullah alaihim wa ala anbiyaehi. Te Allahu te barekuhu te ala nirio Allahu t'i afrohet me një nënçmim shka ja bën vetvetës adhaf adhaf shum feshum fesh më shumë sesa afrohet te Allahu me vepr. Kur njeriu nënshmon mihr veten, a e kemi treguar ndonjëherë një në rast ku e ka treguar Ibn Abi Shaybe në Musannafati se ka qenë njëri i cilin e ka adhuruar Allahu nxjell në Xhelalu humbi 70 vite. Dhe e ka lutur Allahu nxjella për një nevojë dhe Allahu si e shpërgjigj. Dhe gjat adhurimit, ndat gjat lutjes e ka sjell në kokë se ky është ibadexhi i, i madh dhe i ka thon o zot pse s'u porxhijesh dhe i ka kthive vetes ka thon o jeposër çak i bën që s'u porxhijet sa ajë është më i mëshishëm se më s'u porxhij. Çak i bë? Bon? Dhe Allahu tebaraka ve teala ka thon çastin çka e nënçmove vetvetën është mahajsë 70 ditë që të bëj ibadet. Se fiola ibade do të thon nënçmëng, mund nënçmu para Zotit. Andaj do të bën qayimi. Në çast çka e nënçmën ti vetvetën afrohu te Allahu lart lart Mos shum se si sa afrohesh me veprat e tua. Andaj, thot Abdullah ibnul Mubarak, thot njeriu duhet me dasht humulin, kun muhibban lil khumuli karahiyat ash-shuhra, thot duaje tkundërtën e famës. Mos njohjen, mos lakmo në njohuri ti je i famshëm. Na neve nëse ban më naçojt bitë të Facebook-it. Nëve imi bitë e Facebookit. Bitë i Facebookit do me thanë mësë me mujtë me duru pa të pëlqin njërëzit. Munësh me me dolë flaka nësë të pëlqin. Apo? Ando njësë të ankohëm pëse s'kohë like, pëse kohë like. Huti e madhe! Huti e madhe! Kjo është prej, prej, prej, prej rëthanave të të liga. Ashtë haru Allah u gjellewala dhe njërëzit garojnë përsejnë dhe më pëlqinë një një tjetërin. Si kën k ato që ka i dojnë. Kur del, gjithë sinimin e ka të ata. Apo? Dhe kur pitët se aje i sukses që ma po nuk i thët, fanës atë më dojnë. Hm? Kjo problematike madhe. E najëna bit e kosë së ignorancëve të shumëta. Ande kujdes me Allahun të bareke. Uetë alëgadan, kun mu hibben il khumol, mëse duaj një hurin, famën. Wa la tadhhar wa la tadhhar min nafsika annaka tuhibbu al khumul ka than ama mos gabom u kallzukish ti sedofamo c'do vrim ta kam shej mos e duj famon ama mos qithu njerze se u sedu famon valla pse fa tarfa u nafsaka fa inna dawaaka zuhda min nafsika huwa khurujuka min az-zuhd ka than etu kallzosh njerze se i e zahid e ku pretendosh se i e zahid ti kidall per zuhdit ku tu thosh njer zon valla se du famon po të e do famën sepse mos dëshuria nda i famës është e brendshme ajo ka lamete të tjera di enne kete gjurru ila nefsi kete thena u el mitha, ka thonë kur ti thunë se du famën, nuk e du autoriteti njësë ka me të lafdru ka thonë, filani se do famën prap arritete te fama, andaj Abdullah Mumbareki i kam shilë këto, këto këto vrima dhe djetarët atë shumë e kam në nëshmuvet vetëm diri sa njëri ju vërtet që ditët se a kovoll a, a kovoll ko robte Allahu xhella warne këtko të ngjajim me këta. Për i madh vogël të tjerë. Për i madh vogël të tjerë, a mujmë të jetuim me jetu dikan në kohën e Sodit sikur këta njerëz. That Ibrahim ibn Adham rahimahullah, ibn Ibrahim ibn Adam diyet, njerizait. Kan ata al-Sunnami Yemus sujasa da hu bil layli khawfa min dhunubi makhafatan an yakuna qad musikha wa kana idhan taba idhan taba yaqul wa ihqa ya ata wa ihqa fad ibrahim ibn adham dukatregova per atain sulami ka than uzhant anatn da prak te trupin aprak te tregova e ka prek trupin nga friga se mos shndru na kafsh Dhe kur i ka dal xhumin natën i ka thon mierr për ti jo ata mierr për tyje mierr për ty ata mierr për tyje thot Zuheir ibn Nu'aim al-Babi Zuheir ibn Nu'aim al-Babi thot in qadirta an tkuna in allah ahas min kelb tafal ka tha Zuheiri nëse ki mundsi nëse ki mundsi mu kan përpara allah më in Nënshmum, mëj përbuzur, se sa qeni, bëho. Më bëho. Qendë, prej cilësit që ka e kanë, ata e njën vetën të nënçmumë. Dhe, për shkak nënçmimit, që ka e ka, a i le. A ti edhe mi bomir, ka të në la u gjellu ala, edhe mi dhanë, edhe mësë mi dhanë, a i prapë le. Këpse, djetarë kanë thonë, se mbrejnë da e ka nënçmimin. Andaj, a la u gjellu ala, e ka sielë këtë qemb Nëse jep, le. Nëse e pengon, prap, le. Pse? Se në nëshmimi ati nuk i ndahët. Thot Zuhairi, Ibnu Nuhain. Nëse mund është për para Allahut me ndi që është të vedetën, bohë. Bohë. Po shtë është të vedetën për para Allahut e bareke. Wa ta ara. Muhammed Ibnu Asi. Këthejmi të Muhammed Ibnu Asi. E ka po një ditë gjallin e vetë, je khtelu duke hecë me fudullëkë. Je khtelu të hecë me knarië. Fedeahu edhe i tha, o birja, me të këto E te drimen ent, a e di kushijeti Qëfar prindi Qëfar edukatori Qëfar kujdestari Një her e ka po të lasdruhe Edhe e ka more ka shtri, dhe atë këto A e di kushijeti Ka than, emma unë mëk Sa i përket në nëstane në në Theshtë të rejtu ha bimi, bimi, bimi e teji i dirhem A ta e kumble si robresh Me ditëshin dirhem Si dush me ditë kushijeti Në nëntane në e kumble me ditëshin dirhem Ka thënë vë emma e bukë, asaj përket babëstan, une, fele ekther Allahu fil muslimine mithle, Allahu mështë shtofë qiftin e tira të muslimantë. Nuk javlin më krenu e ti ka thënë, o dioliem, se nëna ju të është e blejme me pare, si robrejsh, edhe qifti babëstan mështë shtofë thë Allahu në mesin, e tërë, dhe thotë dhunë një dhe me këta e përfondojna, dhunë një alë misri, është për i djetarëve të mdoj, Ibrahim dhënnun e lë Misri, imam dhehebiu gjithashtu ka thonë për dhënnunin, se ka qenë për i djetarëve të, të Egiptit, dhe ka qenë për i djetarëve të mdoj, thot, kejfe e frahu bi ameli, ve dhunu bi muzdëhimetun, em kejfe e frahu bi ameli, ve akibeti mubheme, ka thonë dhënnuni e lë Misri, ka thonë sit gëzona, ve vej prate mija, kur gjunahot mbojnë gjurë, muzdëhim ndalin përpara. Domethënë kur e bën ti një punë të mirë, çish mund është të më gëzuë kur xhonat i kje shumë, një punë të mirë 10 xhonë, një punë të mirë 100 xhonë, çish mund gëzu. Pastaj ka thonë em keif afrahu bi amali, asid gzona, asid gzona, gzona me veprën time kur nuk e di çish ka më përfunduar. Kush e di për neve çish ka më përfunduar? Ka pas pse lefit kanë pas frik Allah mos t'ja morë shpirtin veçej. Ti dënoje, sikur që e pamë se ka pas një një frikë, së rrije se ka ti, që të varosë të i panjohur, se më zvalë varë i ti nuk e pranon. Abdullah ibnë i Omeri, ralli Allahu anë, vë ardha, në ditë për e ditëve ka qenë duke eqë, dhe e kanë lafdruë, kanë thanë, enë të kajru nësë, ti e majë mirë i për njerëzve. Ka thanë, Wallahi, la tu zailun, ka thanë, ju nuk i ndahen i njërijutë, hatta të hliku dheri sa të shkatroni. Këto janë disa prej fragmenteve, shkëputjeve nga se lefi, se si e kanë në nëshmu e vedetën e tëre. E luësim Allah unë të barë kjo vëtara, që Allah u gjelle gjelalu të nafurnizon Me këtë ndonjëm të vetëretës, Elusim Allahun Allah al te bareke u te ala, që Allahu të na nxjerojë më ngjirin e robërisë ndaj tina, Elusim Allahun jella u ala, që Allahu te bareke u te ala, na i largon mendjemallësi të vetpëlqimit, na i largon fodulloçet, knarritë të këpërtanë zemrat tona, Elusim Allahun te bareke u te ala, që u jella u ala na pastron zemrat tona prej çdo kibri, prej çdo shirku, prej çdo ifoku, Elusim Allahun te bareke u te ala, që Allahu jella u ala të na furnizon me shikim në ftyrën e atinë, Elusim Allahun që Allah u të barë, këvët e ala, që Allah u të barë, këvët e ala, t na të në banë muslimën të denjë, të mirë, banë muslimën të mirët, në banë Allah u të barë, këvët e ala, përfatsu e së të fejës në mënyrë të denjë, Elusim Allahun Xhelalu Ala, Che Allahu Tebaraka ta Wa Tala, musliman kuqen Allahu t'ndihmon, do dobte te muslimanu Allahu t'mshiron dhe t'forcon Elusim Allahun Xhelalu Ala, Che Allahu Tebaraka ta Wa Tala, kurtha dhe kompleta te kriminalve dhe sullumçarve Allahu Xhelalu Ala t'yas jasan da t'shpartalan Elusim Allahun Tebaraka Wa Tala, Che Allahu Xhelalu Ala t'kthen fedien dhe fuqien tek muslimanat Elusim Allahun Tebaraka Wa Tala, Che Allahu Xhelalu Xhelalu u t'shimin mbledh kështo, Allahu Tebaraka ta Wa Tala t'ndakon me pejgamberët, me shahidët dhe me njerëz të mirë بسم الله جل وعلا ان شاء الله وتبارك وتعالى نتيفات جناوات نايفه ذا يووه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين